Nu spelar jag inte riktigt. Åh, oh, fan, det är jättebra. Fan, vad, oh, shit, vad oh, bra. Uh, fan? De shit på hörnet. Åh, vad fan. Uff. man är hörs med det, jag vet man man är on the way. <laughs> det är inte gjort här på lägen heller. Nej, nej. Ja, det kan bli kul cool, i alla fall. Ja, jag, jag har lite idéer på introduktion eh, okay. Har du någon idé på det eller? Ska jag köra min med det? Nej men kör, kör din eh, kör. Hej allesammans Och hjärtligt jävla välkomna till Simon på Lukas podcast, podcasten som fått hela våra vänskapskretsar Att sluta tvivla på om vi är narcissistiska eller inte. <laughs> det, det, det är väl en ganska korrekt beskrivning. Det, det är mycket bra beskrivning. Det var jätteläge sedan vi gjorde mm. det här. Och vi har fått nya kompisar sedan dess. Som inte har vi talar och håller på med. Ja, ja jag behöver så här. Nytt universitet och sådär. Jag är en ny människa nu. Hur känns det för dig? Ja, Det känns skönt att vara en ny människa. Alltså, jag, jag är ganska annorlunda sen sist. Till exempel. Så har jag blivit ganska unik. Unik? Ja, alltså jag, jag har börjat med en, med en grej. Jag har en egen handduk som jag torkar mina armhålor med efter <här> <här> Det är sant det här. här. Varför då? <här> jag, jag har ingen aning, det är det som är det sjuka. Jag vet inte varför jag gör det här. Du har alltså en egen handduk. Får någon annan röra handduken? Jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen aning om varför jag har det här. Men i och med att det är så länge sedan och eh, vi är två nya människor så tänkte jag introducera oss. Eller jag vet ju vem du är, men du vet inte vem jag är så jag måste beskriva det. Du är ja, ja. Lukas, ja, förortsbarnet du... som övergav sin, ja, den kriminella okay. banan för att uppfylla sina drömmar och bli civilingenjör. Eh, ja, det, och visst. Du, du gick från samhällets bottenskikt till toppen på bara några år. Grattis! Grattis! Eh... Tack Simon. det här med kriminaliteten och min fruktansvärda barndom, jag vet inte riktigt hur mycket av det som stämmer, men det, det låter ju bra för dig. Det blir bra, också. det blir bra TV. Ska, eh, ska jag introducera dig också då, eller? Uh, uh, jag, jag litar inte riktigt på dig där. Du, du kan hitta, <laughs> du, det finns en risk att du bara på mig sågång. Nej, det här är alltså Simon. Eh, den eh, Fan, vad ska man säga? Nej jag vet inte, alltså, jag brukar kallas kärlekens krigare det det ja, det kärlekens Han kallar sig gärna själv för kärlekens krigare Vi andra vet ju att han, att han mer är en medioker svennebanan Som gör sitt bästa för att sticka ut ur gruppen eh, Det senaste försöket i det här är alltså nu när han har börjat plugga till jur jurist Är det så? Ja, jurist, ja. <laughs> <laughs> bra, bra introduktion. Jag tycker fortfarande, det räcker med att kalla mig kärlekens krigare. Uh, uh, så, så, så, alla undrar också, det här med podcast, vad, vad gör vi egentligen? Vad vi gör? Uh, ja, hur gör vi podcast, du och jag? Ja, alltså, det Det här är också någonting vi har diskuterat i en tidigare podcast, det är... Medan jag vill liksom att vi ska ha det här podcastupplägget där vi har ett hjärtligt samtal mellan varandra som vi sedan klipper en massa så att det får, får ser ut som att det verkligen är hjärtligt på riktigt och inte ja. bara en, en lång inspelning av bajs. Det här är bara äh, fake, alltså, vi, vi gillar ju inte ens varandra. Jo, men det, precis. Och det, och det, det är det som jag vill att det ska vara liksom. Det ska se ut, få känslan känsla av att vi har ett härligt samtal Och att någon annan kan ta del av det tycker tycker att det är härligt ja. Och du har ju mer fått för det att vi tankesmedjan i, I P3, eftersom det är dina stora idoler Och, och, och, och, och, och har, har på med en massa politiska poängen Och konstig sarkasm och så men vi, vi, vi är väl lite som tankesmedjan i p det, det, <här> det här är en rip-off-tanksmedjan i P3 <här> det, det kanske är där du pratar ja, ja nej, nej, men det, Vi pratar väl helt enkelt om några så här Hyfsat avgränsade ämnen. Det blir mycket politik ibland. Ja, det kan det bli. Ibland sex. Ska vi börja? Ja, nu, nu tycker jag vi kör. Nu kör vi! Wooh! Nu gör vi det! Hej Lukas! Jag tänkte prata om en grej, vill du höra? Ja, berätta. Ja, alltså, jag tycker vi borde prata om att alla tror att rosa är en tjejfärg. Men det är det faktiskt inte. Åh, oh, är det PK-polisen som kommer nu? För nej, jag skojar. Det ska vi inte prata om. <laughs> du blev lite rädd där ett tag. Gott. Nej, jag tyckte det var kul. Ja. Det skulle vara intressant att se hur, hur det kunde gå med det där. Alltså. Ja. Vad, vad du hade kunnat komma till. Ja, du bara, nej men... Det är inte rosa är viss Så Jag jobbar nej, men hallå, det är bara... My Little Pony som har fått oss att tro det Det är, det är en lugn Tror att små flickor väljer rosa vid födelsen Nej, jag tänkte inte alls prata om det jag, jag tänkte prata om hur missförstådda eh, Folk som gör podcasts generellt sett är Det här är intressant Ja, och när, när jag säger folk Så är jag främst du och jag För det är det jag har att ifrån <laughs> det, Nu blev det lite mindre intressant Men du får jag fortsätta <laughs> jag, jag tror man generellt kan applicera det här På så här, mediokra podcastmakare Som inte får tillräckligt med lyssnare Ja. ja men den spontana reaktionen först Om du träffar en ny människa och man råkar få ur sig man bara, "Ja, men jag hade en podcast jag håller på med förut eller så håller på med." Då brukar folk säga "Jävlar, sjukt kul att någon gör något kul, fängslande skull." Man bara ja. Ja. ja, eller så tänker man fan, vilken jävla narcissist. Nej, det, men, <här> första gången alltså, när man träffar folk lite nytt och folk är så här härligt fjäsiga som folk är när de träffar nya människor så brukar de tycka att det är kul. Och min stora poäng här är att folk egentligen, även de som kanske är lite så här jantelagiga, inte förstår hur sjukt jobbigt vi egentligen har det. Jag tänkte ta upp några exempel som du kanske får associera till och säga om du känner igen dem. Ja. Mm, mm. Exempel ett. Mamma och pappa. När de på något underligt sätt får reda på att jag höll på att göra en sjuk podcast, då kommer det direkt. Du lämnar ut dig själv. Du kommer få svårt att få jobb. Det är tråkigt tråkigt, alltså föräldrarna är ju de som bekräftar den som liten Men man får fan ingen cred av sina päron för att göra podcast Nej, det, det är ju faktiskt ett av de största problemen med att vara en poddare <laughs> Det är ett sjukt stort problem eh, och, och inte nog med det Efter, efter att man insåg att det eh, finns risk att ens föräldrar kommer åt den informationen som sprids över podcasten Så måste man ju nästan börja censurera sig själv lite grann Ja, och det förstår ju också podcastens kvalitet Ja, och lika väl som jag tycker att mina föräldrar ska veta allt om mig Så tycker jag inte alls det egentligen ja, men Då måste du censurera bort den där grejen om att När du köpte sex jag en appa typ Vi sparar den Exempel två det här, Och det här är läskigt Folk i ens omgivning djupanalyserar en utan att man vet om det Eh, tycker du det? Ja, men jag, jag, jag kan tro att så här folk, alltså i alla fall de här sjuka människorna som faktiskt lyssnar på det här, de, de sitter och lyssnar, kan lyssna? en max två gånger. Sjuka, de riktigt sjuka jävla lyssnar tre gånger. Mm. Eh, då är man fan det i huvudet. Jag, jag har. Får jag säga en grej som är jobbig med jag Ja, pratade? men först måste jag bara. Och grejen är då att när man träffar de här människorna sen, då så här, då, då säger de så här: När man pratar om så här personlighet, då, då pratar de om en som om de visste jättemycket om en. Bara för de har hört den prata ganska så här. Vänskapligt. Och det, här är alltså det här är någonting som du upplever. Jag, jag, jag tror att jag helt enkelt har färre fans än vad du har. <laughs> eh, <eller? laughs> du har för fans. Nej, men också det där klassiska. Fast den sjukdomen. Sen är det också. Istället för djupanser, kanske folk har långa kommentarer om något. Uh, typ, men den sjukdomen har funnits sedan Facebook. Du vet att så här. Jag har skrivit någonting på dig, till dig på Facebook. Och sen så kommenterar någon annan in real life Det jag har skrivit till dig på facebook mm. uh, Att så här, samtal Som två personer har ganska öppet på facebook Kan andra människor Bara fylla på i, i efterhand Sjukt uh, Okej okay, ja uh, men uh, I alla fall poängen var att uh, Folk Säger grejer om som man inte vet om Okej okay, du ska ha ett exempel nu innan jag kör mitt exempel tre I man att jag har kört ett och två Så kan du föra exempel A Så inte någon blir förvirrad Ja, eh, mitt exempel är att som poddare som en sån här impopulär poddare som vi nog ändå efter våra tappra försök nu måste definiera oss själva som eh, så är det ju känner man sig lite som att man talar ut i voiden liksom. Att man lägger ner ner massa tid på att göra en produkt som på något sätt ska vara lyssningsbar och sen så blir den inte lyssnad på Och det är, inte, det är inget fel i, i sig Med det, utan det är mest att man känner sig Ganska eh, Patetisk Ja, det är lite som att skriva en tidning Som ingen läser, eller Ja, jag, lite så, ja, precis Gör en hauslåt som ingen här, sticker upp handen i luften till Ja, och Ja, precis Det är jobbet. Det är fan vidrigt att vara poddar alltså. Ja, det är, det är att som att göra en dusch som ingen duschar i <laughs> Vad är ja, det bästa Ett, ett hus vara. som ingen bor i En väg som ingen går på En gräsmatta som ingen klipper ja. Det finns ju sjukt många gräsmatt som ingen klipper Ett foto som ingen ser En lampa som inte lyser ja, Det här börjar bli <laughs> ja, men Exempel tre innan vi ballar ut totalt Folkens omgivning Blir smått irriterade på en uh, och jag, jag också, alltså jag, för, Det här är ingen konstigt Jag hade också blivit irriterad på någon som tror att dens samtal är så intressanta- att jag skulle vilja lyssna på dem. <laughs> <laughs> Vad är det för sjuka jävlar? Ja, och det här är också någonting som jag tror är genomgående för poddar. Det är i alla fall någonting som vi har hört från de podcasten jag följer- att ja. de också delar. Det är att poddare har ingen respekt för andra pods. Alltså, ja. det, när, man, när man hör en, en podcast som man tycker inte är så bra- så kan man inte sluta sitta och tänka på varför varför skulle jag vilja lägga ner min tid på att lyssna på något som, som är så ointressant. Ja. Eh, Vad va, va har de här människorna, för hur, hur är det de här människorna samtal mer intressant än mina egna? Ja. Eh, och det, det är ju paradoxalt att vi sitter och tycker det, eller jag tycker det, eh, medan vi sitter och spelar in här samtidigt. Ja, ja men det, det, det är ju en sjuk grej. Jag tror att... Alltså... De som äh, lyssnar på podcast, jag tror ju inte de tycker att podcast samtalet är intressantare. Men sen så många som lyssnar på podcast tror jag gör det när de inte har något bättre för sig. Så då tänker man, ja, men då kan jag väl lyssna på ett samtal istället för musik. Absolut. Jag. Bara för att det är samtal, då kan man så här. det kanske väcker några nya tankar. någonting om detta. Om livet, ja men typ. Och, och nu kommer vi till den fjärde punkten. Och till. Ja, det är den fjärde punkten, det är den sista punkten Det här är såhär, folkens omgivning De inte bara blir irriterade de trakasserar den och... <laughs> <hör> det, och... Nu ska jag ta här... ett riktigt exempel ja. Den som sagt här kanske till och med lyssnar Det är en person som både du och jag känner Som jag inte nämner vid namn um, och det, det var i alla fall Jag hade ett uh, samtal med den här personen uh, Och då, då kläckte den Sköna jäven ur sig De här orden um, Simon, det senaste året så har jag blivit butikschef på Esprit. Men vad har egentligen du åstadkommit? En podcast. Och det här tyckte jag var väldigt obekvämt. <laughs> <laughs> ja, eh, det, det är tråkigt för. Men vi... tycker inte folk att det är häftigt att de man gör en podcast. Är inte det häftigt att bli butikschef på Esprit? Hallå? Ja, jag menar det. Alltså, vi. vi... Vi talar ju till folk. En butikschef på Esprit har egentligen inte... Har ingen lägg sig. Alltså. Nej, de, de säljer ju liksom fula kläder till fula människor. Ja, och, precis. Hur räddar man världen då? Man ska ju rädda världen över tiden. Och vi gör fin kultur som vi skänker ut alldeles gratis. Ja, men, men alltså de sprider skit. Jag blir så arg på Esprit. Ja, och på trakasserierna framförallt. Ja, precis. Du förstår lite nu vad jag håller på att landa. Alltså... Poängen är att folk tror kanske att vi gör det här för att det är kul. Men mm. vi tycker inte det är kul. Vi gör det för att vi måste. Vi lider. Vi lider. För att um, det, rädda det... världen. Vi, vi är lite som Jesus. Precis. Och det är, som man brukar säga. With great power comes great responsibility. Och, vi, och det är ju verkligen, och det är, där fejlar det verkligen. Vi får jobba på det här. Vi har ju verkligen inte great responsibility. Nej, responsibility har jag ju gått dåligt med. Ja. Det att powern är intakt. <laughs> att vi har väldigt mycket power för att böga upp, tycker jag. <laughs> Fantastiskt. Fantastiskt. Hej! Hej! Du är ju rätt ful, Simon. Ja, men du är med. Du är nästan fulare. Nej, jag har inte den eh, kommentaren jag hade hoppats på. <laughs> nej, nej, nej men Lucas, du, du är inte ful. Du, du är vacker. Du duger som du är. Vi har ju kommit fram till att eh, vi, vi båda tillhör... kanske, är, är nog inte sådana personer som den stereotypiska kvinnan Skulle beskrivas som fett snygg Nej, nej, men, nej men det håller jag med om Alltså vi, vi är ju inte identiska Men varken du eller jag är de där Som man bara, ja men Lukas han är ju Riktigt snygg du, Vi är ju inte så att vi är pass snygga Nej Som man ska vara en sån här som Sjukt många tycker är snygg så här man bara wow det är nej som... precis. Och, och det, är allt, det, det som är framförallt med Dockusopas som vi saknar är väl att eh, jag är lite små, och du är väldigt jävla BMI-smal. Ah, ja, men ja, ah, just det. Du, du är lite små, -tjock. jag Jag träffade på länge det är du säkert <laughs> <laughs> Nej, men du vet hur det blir med tillräckligt. Ah, ja, men jag är lite mer. Jag är inte biff. Nej. Nej, vi, vi båda saknar biffigheten. Vi saknar också tatueringarna och det riktigt sjuka baket i frillan. Även ifall du har någonting på gång alltså. Ja, din, din frilla, du fixar inte det hår alls. <laughs> det, det, det, <laughs> det där är vad det är ju någon slags påhopp. Jag tycker det, det är Fix, fixar inte. du det hår? <laughs> det... ja, ja. Okej, okay, fix... ja, men du det... försöker fixa Det är ja, uh, inte ja. rätt för dig kanske. Jag känner att jag måste. <laughs> jag ja, mig till ja, din ja, nivå ja, ja, då, ja, ja. så att vi liksom... Jag har inte sett hur snygg du kan vara. Nej men nej men jag jag men hur, lägger ibland ner lite pixlator. Hur rättfärdigar du din fulhet? <laughs> jag menar alltså, alltså någonstans... jag, när vi pratar om det här förut då då, då kläcker du ur orden. Ja, du... uh, du... uh, man kan ju inte gillas av alla. Du du påstod på något sätt att uh... <laughs> Du är lite som typ, indie-musik du, liksom du är så fin i kultur, alla gillar inte dig Men det är nog positivt Indie-musik, det där tysk jazz -opera, eller en tysk jazz-opera Eller någon av Ingmar Bergmans filmer som ingen har sett Inte så här ställat Utan de här sjukt ovanliga bergman filmer Sån är du jag, jag, Inte riktigt så Men jag, jag beskrev det som att jag föredrar att attrahera ett smalt urval Oh. <laughs> okay. Jag inser att det låter som någon slags bortförklaring för att jag ska kunna glida runt i morgon och och vårda hår och skägg, kommer och, och, och skägg och liksom så här på Men tiden. jag tror ändå att det ligger någonting i det här resonemanget och då vill jag ändå poängtera att, att det viktigaste i det här är ju att jag har ingen ambition att bli biffig egentligen det, och det är för att min fördom att jag, jag har mycket negativa fördomar <laughs> faktiskt om biffiga jumkiller. Ja, och om du blir en biffig gymkille då kommer du automatiskt bli som alla de här biffiga jumkillarna. Ja, precis. Eller menar du även, snart, även du vill om du inte undvika... blir Även om jag inte faktiskt blir som de biffiga gymkillarna så kommer att folk att se på mig det ja. Vilket kommer att attrahera en större, bredare kvinnomassan givetvis. Men kanske inte de riktiga stjärnorna. Och du menar att de där sköna tjejerna försvinner när man blir för Det mm, Jag menar att det finns en sån möjlighet. <skratt> ja, <i fall. skratt> alltså, det, det där har jag <skratt> tänkt på också. Men, men när jag menar så här, jo men visst det, jag har också funderat på det att om man hade blivit en biffig kille då hade man kanske en en annan typ av tjejer Men jag, Det är inte så att liksom jag går runt I morgonrock jag, jag ser mig väl liksom dessutom som kanske den, Nu låter jag dryg Men jag tänker att jag åtminstone liksom är över halvan Kanske över kvartilen när det gäller snygghet Ja, ifall du jämför med alla åldrar liksom. oh, du, jag... du, du, du har ju ett gäng pensionärer där som vet, de faller bort och, direkt Och, sen, och så, så har du ju där, som är under 14 Som inte riktigt har fått hår på bröstet än där Som också faller bort och, sen så, och, och några trötta medelåldersmän Men sen så har du ju de hela vår och där Ligger ju sist <laughs> <laughs> <laughs> Ja, äh, li lite ja, nu, nu, nu är vi lite hårdare med oss själva vi ser ändå bra ut, men vi är ju bara irriterade på att vi inte ser bäst ut. Ja, det är, man vill ju ha allt. Ja, man vill ju ha allt och mycket vill ha mer. Ja, precis. Men det är, vi, har tu, vi har tur dock att vi inte är tjejer. Ja, så? För traditionellt sett så har jag märkt att många har en uppfattning om att tjejer ska vara lyckade på alla områden. Alla grejer de håller på med ska vara lyckade med. Så om, om du är tjej alltså Jag går ju i juristprogrammet Och tjejerna där kanske inte representerar befolkningen i stort Men uh, du ska ju gärna Prestera studiemässigt Du ska se snygg ut Du ska träna ordentligt Du ska ha många vänner Du ska ha ett rikt socialt liv Du ska kanske jobba lite extra uh, Du ska göra så jävla mycket som möjligt Och göra det jävligt bra Men som kille är det okej okay Att vara lite småful Och prestera med mediokert Mm. men man kanske är bra på typ skeleton. <laughs> är man bra på skeleton så kommer man undan med allt ah, annat. Men du, ja men du kan vara dålig på allt men lite bra på en grej. Då om man lyckad som kille men som tjejer man lite under då. Och för de lyssnare som hatar vintersporter så är skeleton som rådel mm. fast tvärtom det vill säga man ligger på en kälke och istället för på ryggen som i rådel så ligger man på magen och utsätter sig själv för en upplevelse som de flesta inte hade utsatt sig själva för gratis. Nej, det, det är väl en ganska korrekt beskrivning. Men det, och det är, jag förstår vad du menar här ändå. Jag har inte riktigt tänkt på det själv. Men det är mycket möjligt att det stämmer i, i någorlunda. Du menar att vi är, är ganska misslyckade personer. Så att vi skulle missgynnas av att vara kvinnor. Nej, ja, jag, jag menar liksom att... Jag menar att vi, vi har inte upplevt den pressen så vi är ju inte om vi har varit tjejer så kanske vi kanske varit misslyckade, men nu är vi killar. Jo, men det är det Och det Och det här är en åsikt. Då. Vissa kanske tycker att ja, men, sätt mer krav på killarna. Jag tycker snarare att samhället har sjuka krav på tjejer. I alla fall de tjejer som känner så här ska inte behöva känna så. Nej, nej nej men, men jag vet inte. Jag tycker att det är intressant här att du säger att det här gör att det är tur att just du och jag inte är tjejer. Medan eh, men jag menar, du menar att någon av våra kompisar Hade hanterat den situationen bättre Nej eller? jag tror få av mina manliga kompisar Hade hanterat situationen att vara en tjej bra alltså, de, de Nu känner jag inte så många snygga och korkade killar De är få Men jag vet att de finns, jag har sett dem på tv Jag såg, ett avsnitt, ju... av jag såg ett avsnitt av Paradise Hotel Vad härligt Ja nej, men, men de, de hade ju också varit misslyckade Okej, okay, nu är tjejerna kanske på Paradise Hotel Inte de brightaste heller Men de här killarna hade ju varit misslyckade Uh, I en studentstad För de har gjort sjukt snö de har ju varit där. Ja men det Ja Visst Men jag, och, jag tror mer att det där är generellt för studentstad Eller för könet faktiskt Att det handlar om att I en studentstad så ska man vara bra på allt uh, Framförallt då uh, Plugga uh, vara snygg uh, Träna Och kröka ja. Det är väl de uh, variablerna som jag tror uh, Uppskattas mest Ja. En skön grej med samhällsförändringen Det är väl dock att Och det här tror jag för att det gäller båda könen, Att uh, Det kanske har varit en förändring som skett en lång tid Men alltså det är mer och mer att man Människor tillåter Någon sorts pluralism uh, Man får vara snygg på olika sätt Jag tror det är många som in, tjejer som inte gillar den här biffiga killen uh, så du, uh, ja, Några kanske till och med gillar den här lite små killen liksom. Uh, Och liksom den här smala killen Med, med mustasch, han är, han är okej okay helt också uh, <laughs> B bara liksom, det är liksom, man kan vara snygg på så många olika sätt det, jag, inser jag är ju, jag är ju att... mer sexig än snygg Det vet du som har liksom varit, haft många liksom, heta nätter med mig mm. ja, men det, Du är nog faktiskt det jag är Helt seriös så tror jag att du är mer sexig än vad du är snygg Ja, ja. ja det är spännande Och då, i liksom, jag, jag alltså, Det här gäller ju inte jämnt Det är inte så att man går runt och var sexy Men liksom, ibland så kan jag väl ha en där Sexiga gnistan <laughs> men det är inte så att man, alltså, Om man är sexig Man går inte runt och är sexig igen Det hade ju blivit bizarrt typ. Om man typ träffar mor och morfar Då kan man inte vara sexig det, ja, det kan man väl, <laughs> det, det <beror> väl helt <laughs> ja, Men, men, men din, din, din, med din mormor Så är det förståeligt Lukas <laughs> Vi lämnar här ämnet för nu, men, men bra poäng alltså. vi, fan, vi vi är okej okay. Vi duger som vi är vi Tjejer och killar där ute Ni duger också som ni är Våga gå emot idealen. Man kan vara snygg på många olika sätt. Och om det är någon av er som är intresserad Om det är någon av er som tillhör det smala urvalet som är intresserade av antingen en, en alldeles för lång glasögonorm med mustasch eller en, en liten teknolog tjock eh, kille utan välfixat hår och Uh, vit tröja idag uh, så so, kan so, uh, ni väl ringa eller, eller skicka vi kort ut? skicka vi kort eller brev och så där. vi, vi, är, vi, det vi, vi är superdesperata och väldigt Tillgängliga Ja men i alla fall du Nu, nu utmanar du det som tjock Det måste ändå vara bättre att vara långt Än vara tjock men du, <laughs> men det, det. Du, det, du erkänner själv Att du är tjock är det här är ju jag, jag driver ju mig Mina attribut Medan jag inte överdriver dina Du har verkligen mustasch Du är verkligen lång Och du har verkligen glasögon Det är ju ja. svårt Att komma undan Från de, de ja, Det är, det är fanns svårt Att komma undan glasögon <laughs> det, men, men jag har linser ibland Så In your face Lukas, gillar du Melodifestivalen? Jag älskar Melodifestivalen Jag med, eller, eller i och för sig så jag gillar Svenska Finalen och Eurovision Det där är liksom, det där det liksom, det, det är där händer Ja, verkligen, det är lite som Spybar, fast det är ju och på Spybar det händer Och det är alltså Melodifestivalen ikväll, ska du kolla? Uh, Nej, det tänker jag faktiskt inte göra Du tänker inte göra det för Jag tänker faktiskt... kolla på Wolf on Wall Street istället Ja, det verkar ju som ett dåligt då. vi, vi har ordnat att vi ska checka oss Och titta på Melodifestivalen i korridoren Jag kommer vara tredje i julet Till min korridorskompis och hans tjej Så det kommer bli en... en Sparkling Night. <laughs> de bara Efter, efter en halvtimme så, de bara, ah, men vi måste bara gå. Så sitter du där, med jättemycket tack och så. Ja, det, det blir ju skittrevligt för mig då. Framför Mello. Nej men, men en trevlig grej där, som, eller en trevlig, en otrevlig grej. Det beror på vem man är. Um, uh, det var att uh, efter sen med livets som jag sett lite av, då var det William Hane, vice förbundsordförande för STU, Sverigedemokratisk Ungdom. Som kritiserade programledaren Noor Aldrafaj för att hon hade hår under armarna. Det där alltså, det är svårt att acceptera. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, alltså, även om du, jag tycker faktiskt att det är okej att ha hår under armarna. Ja, jag, jag, är det här en sån situation där, där jag ska ta den andra sidan nu? Så Nej, men ärligt, det... ty, tycker du egentligen inte att det är okej att ha hår under armarna? <laughs> jag vet inte om jag ska spela ge mer i med den här rollen nu säg ärligt nu du, du ska alltid ta bort allt äh, du ska vill vara lite säg ärligt då blir det ingen diskussion säg ärligt ärligt och tycker jag att det är okej okay jag har hår under armarna ja, ja intressant för jag håller ju med där uh, det var det här är ganska bra att med sig För jag läste sen också en debattartikel På SVT-debatt, SVT-satsning Där folk kan skriva debattartiklar Då var det en journalist vid namn Anna Ekelund Som skrev en debattartikel Med namnet Killar som äcklas av hår under armarna är dåliga i sängen Det vill ville säga med det här var att Både jag och Luka har sett fantastiskt bra i sängen Tack för oss! Tack! Äh, OS börja om med det där momentet <laughs> OS silver sha O Silver. Kär, är, fan, jag tänker på Jimmy Åkesson så Ja det, men, det blir ju alltid så numera. Det är ju fan, trist att det är samtidigt ska måste vi ta tillbaka. Ja fan jävla Jimmy Åkesson. Vi måste ta tillbaka den. Vi måste reclaima. Oh my... <laughs> ja, vi måste reclaima. Och det är det då Carlott Kalla som nu efter sitt OS Silver idag när vi spelade in det här, alltså Vad är det för dag? Lördag är det då? Den ja, 8, 8 februari Nu vet så... ni det, så när podcasten kommer upp nu så Simon har klippt i två veckor så vet ni att det var <laughs> Faktiskt den 8 februari Som vi spelade in Så, efter idag den 8 februari Kan det då vara dagen som Charlotte Kalla efter sitt OS-silver Sitt bragdmässiga OS-silver Idag, tar tillbaka la. <laughs> ja Ja Ja men, men så, alltså jag jag jag, så, jag äh, har ju Ingen TV och speciellt inte TV3 så sjöng hon tjalalala eller varför tar du upp tjalalalala? Nej jag kände bara att det var dags Det har gått tillräckligt tid För att, ja. vi, ska, för att vi ska kunna smälta det här som hände Och att vi ska kunna reklaima Ja, och Om jag, jag väger det... omständigheterna mot varandra Så talar jag det mesta för att Charlotte kalla kommer reklima Tjalalala, Charlotte kalla. Hon har ju ett namn som har tillräckligt många stavelser För och efternamn Och sen så har hon, hon har en gnista i blicken Uh, hon är en uh, stark kvinna, mm. uh, hon är från Norrland, allt talar för Charlotte Kalla. Ja, framförallt så har hon väldigt få uh, kopplingar till Jimmy Åkesson, som ska, <laughs> så att det blir svårt att tänka sig att det skulle leda till ett, någon slags demokratisk ansamling där, där, de, där de börjar hylla Charlotte Kalla som den nya Jimmy Åkesson. Jag vet inte, Det är ju många liksom kändisar som känner färg liksom, politiskt Så Charlotte Kalla kanske blir den här Det är ju inte så jättemånga Sverigedemokratiska kändisar Men Charlotte Kalla kanske kan bli en sån Men det, det, det trodde inte du vi, vi hoppas inte det i alla fall nej, jag, nej vi hoppas inte, hon verkar ju för jävla god, alltså. Och jag, jag kommer nog inte rösta på det. Nej inte jag heller Men, men, men ähm, äh, såg du os Jag gjorde inte det, berätt allt Jag hörde, jag hörde att tatoo. Det lesbiska, de lesbiska sångerskorna uppträdde. Är de lesbiska? Ja, så alla liksom blev helt så här. Alla blev helt... De uppträdde blev inte, valenta. men det var, det var lite musik därifrån. Det, det var ju ett synd med OS-invigningen för, för att man hade ju hoppats för dramatikens skull att man skulle få se någonting riktigt opassande från någon slags rysk instans att Putin skulle säga något dumt eller att hela OS invidningen skulle handla om Putin eller att Ja, ja men typ man har ju eller, hört mycket så här, skit om OS typ. Jag såg eller lite, att att alla tänka... som kom in skulle ha på sig Regnbågsfärgade overaller och sånt där och att det skulle bli dålig stämning och slagsmål. Slagsmål. Jag hade höga förväntningar på intriger och konflikter men det blev ju inte så tyvärr. Nej, alltså det har ju blivit, alltså jag förstår verkligen det. För att liksom, tidningarna och medierna har ju verkligen så här sugit åt sig alla all möjlig skit. Och det har funnits en del Det var ju delt eller skit och skit. Men jag såg en nyhet om att på vissa hotellrum så hade vissa anupsat uppsatt tavla med Putin med bara överkropp. <laughs> <laughs> och sen det här att typ, alltså det, finns, det finns liksom hela hemsidor nu som handlar om så här, problem i hotellrum. Och det är så här: toaletter som inte är färdiga och typ de har jävligt sköna så här lounge toalettrum eller så här du vet, toalett så här sitt toaletter där det är så här, typ som åtta stycken i en halvcirkel som man kan sitta och snacka sånt till Ja, det gör jag också. Det är en härlig grej. Jag tror att generellt sett om vi nu ska lämna OS-temat lite igen så är det ju mm. trist att man har en att man har en sån eh, privat relation till sitt sin toalett -business. För ja. det är ju tid som går förlorad Det var annars mycket intressant Hade det kunnat ske B Bara en snabb fråga innan, Tänk... vi, innan vi går tillbaka Eller går över till toalettdiskussionen alltså, är, du, är, du, är du också emot De här uh, homolagarna Som poten har infört är det här en grej till nu när jag ska ta, ta mot, mot sidan? Bara för Nej, jag, jag kollar bara. Det är, jag brinner ju för den här frågan. Så är det är viktigt att veta vad du, vad du säger om det Jag är, jag är emot homolagen. Ja, men vad kul. Jag är också emot de här ja, frågorna. Det är ju förkastligt. Men fortsätt i en toalett. Äh. <laughs> <laughs> Nej, men det jag skulle säga var, tänk vad många fantastiska möten som hade kunnat ske. Om vi nu alltid hade de här eh, halvcirkelformade toalett. Liksom, det är fem, sex toaletter som, som står efter varandra i en halvcirkel Där folk kunde sitta och konversera Med varandra eh, Man som kvinna Och eh, eller, eller, jag tror är som heterosexuell Och, och eh, Afrikan som europe Och så, så skulle ja. man kunna mötas där Och liksom konstatera Att, att det är samma färg på pisset Ja, det, det är vackert. Alltså, jag har faktiskt egna erfarenheter av det här som jag tror. Det är några som har det. Jag har ju, among other sports, håller på med en del med löpning och orientering. Och eh, orientering, då har man antingen så här, Baia som man ställer ut i skogen, eller så har de så här, eh, typ de sjukaste varianterna, det är de här kartongtoaletterna. Det finns alltså företag som gör kartongtoaletter. Eh, det är alltså en kartong som flyttkartong som de har gjort ett hål i Och så fästar man en plastpåse Så bajsar man och kissar i den plastpåsen Och de här yeah. brukar ofta stå Kanske en halvcirkel så här För det att män och kvinnor Det är lite det här traditionellt och tråkigt inte så vågat på de här tävlingarna Men i alla fall ändå liksom en halvcirkel med 8-10 stycken kanske ibland Så sitter man där och bajsar Och snackar med varandra Och någon, någon kanske klämmer på lite uh, Medan någon liksom så här, mest Sitter och smsar Mysbajsar Ja men mysbajsa du vet, så här, kör Flappy Bird som man kör nu för tiden Det är svårt att hänga med svängarna, men jag tror det är liksom innespelet just nu för kidsen Ja, ja. Eh, det, nej, men det, alltså, alltså grejerna, jag måste bara en till grej Jag har, liksom, jag har nu, nu behöver jag inte nämna några namn för ingen kan någonting om så medaljörer, orienterings-VM Men jag har så bajsat bredvid världsmästaren i orientering, långdistans det är inte många. Tänk dig ha bajsat bredvid slätan, exempelvis. Luktade du på en bajs? Jag, jag, jag plockade ju upp vidare. det med händerna efteråt och la i en låda. Nej, jag luktar inte Lukas. Jag, jag gjorde inte det. Men om det var slätan kanske jag hade gjort det. För jag då hade nog sälja ganska dyrt. Tror du att du hade kunnat sälja slätans bajs dyrt? Hur hade alltså, du kunnat, i, jag, hur jag, hade jag du kunnat bevisa att det var slätans bajs? DNA-prov eller något sådär. Alltså är man tillräckligt stalkig det hade nog gå ganska dyrt. Tror du det? Hur skulle du konservera det? Det känns ju som att det liksom kommer att vittra. Ja, men du får vakuumförvara det helt enkelt. Ha, brukar ha mer i vakuumförpackningar. Nej, men du vakuumförpackar det efter hand Lukas. Du, ja, men... du kan ju ingenting om vakuumförpackning. <laughs> Är det, går du? Alltså ut på de här orienteringstävlarna med en vakuumförpackning med dig och, och lite sköna plasthandskar om det skulle visa sig att slätan skulle ställa upp och springa och du skulle råka hamna bredvid honom när han är Tror att det här har blivit konkurrens om att få plocka upp slätans bys <laughs> efter att han har sprungit vidare? Men alltså, jag tycker det svara på den här frågan. Det är helt huvudet. <laughs> Men, men, men kanske <laughs> Så men nu lämnar vi det här, det här Jag bryllar alltså. Usch och fy Tack We're not gonna take it No we ain't gonna take it We're, We're not gonna, gonna take it, it än i mor i höströsta vi utan alliansen eller ja vi eh uh, <laughs> är det är vålsnack du var inte Ja ah, nu, nu nu är det politics politika. Är det så ni det uh, uh, på på lollitotti kock på överflöket. Intressant. Ja, ah, I men det är ju så kallat supervalår. Nu i vår är det Europaparlamentsvalet. Vi väljer, jag tror det är 20 parlamentsledamöter av de totalt 750 till Europaparlamentet. Och sen i höst så väljer vi jättemycket, väldigt i kommunalval, eh, landsting och så har vi liksom riksdagsvalet. Det allra, den allra heligaste grejen, de här 349-stolarna i liksom riksdagshuset. Det är väl fantastiskt att vi ska det... få vara med och ta så stora beslut. Jag tycker också att det är bra att du tar upp det här nu eh, på en gång eftersom det finns en rätt överhängande risk att vi inte kommer hinna göra en podd till innan i höst med tanke <laughs> på att vi nu mer har Vi ja, gör ju typ en per år, någon här halvår. Eller... Någon gjorde jag, det var men... veckan vecka, men nej. Jo, men det, har ju... det känns ju som att vi har ju någon slags sån här matematisk algoritm med en exponentiell ökning av tiden mellan podcasterna. Så att om det fortsätter på det här sättet så tror jag att nästa blir om ett år kanske. Och sen så efter, efter ett, ett, par, ett par, tre podcast till så har vi tio år emellan dem. Så där. Ja, men något sånt där liksom. Och sen, det, jag, jag, jag tror att jag tror, jag jag, man kan nog göra någon typ av exponentiell funktion över råta via podcast. Men jag, jag, jag har nog jag kanske tagit upp det här tidigare med det, men det är Alldeles för viktigt för att inte poängtera det när det är valår, så här, eller supervalår som Aftonbladet säger. Mm. Det är det här med hur alla partier är så populistiska, att eller bara trångsynt att alla partier utgår från en fråga och väljer att se och betrakta Sverige som allt kommer att lösa sig, bara den här frågan hamnar i rampljuset och de får säsitt i den frågan. Okej, okay, du blir kanske helt förvirrad. Men jag, jag, jag kan ta ett exempel. Sverigedemokraterna om jag säger, de, de tror på något att om invandringen eh, om invandringsproblemet löser, då blir allt frid och fröjd. Mm. Det är mm. De tror liksom att de blir lyckliga och kommer till uppnå nirvana och allt möjligt om invandringen Ändras. Jag tror inte så mycket ni är vana som det gamla heliga Sverige. För i det, det gamla heliga Sverige där var det alltid sol och all... ja, men lite, lite aldrig så. regn och gröna skogar och ingen förorening. Och det gamla gröna Sverige det är dit vi kan komma tillbaka. Ja, uh, ja jag men jag menar så här folkhem Sverige. Men men det här var ju inte så kontroversiellt att säga Men om vi sen, sen så blir det känsligare Beroende på vilka partier man tar Om vi tar miljöpartiet Då har ju de en fråga som är väldigt viktig Miljön, har man kanske på namnet Då tydligen så ska Saker bli väldigt mycket bättre Om allt anpassas, allt fokuserar på miljön Vi har någon sorts grön tillväxt Vi, liksom, vi fixar sådana Då kommer människor bli glada Ekonomiska problemen kommer lösa sig Sverige kommer bli så jävla gött om jag, vi vet jag, inte, på jag vet inte riktigt om jag håller med om det här Men du får gärna fortsätta din, mm, mm. Ditt resonemang Jo, eh, nu så kanske Någon sverigeområde får sig mot Men hallå, vi, vi bryr oss om fler frågor Till exempel kvinnors kroppsbehåring eh, Och någon miljöpartist bara Men vi bryr oss om fler frågor Till exempel att förbjuda bilarna, Men det är ju en miljöfråga de bara, åh, i och för sig. Eh, Men så har vi Moderaterna då eh, Sänkta skatter är ju bra för, dem, Eller så här Avdrag kan man också kalla det för Uh, om vi bara stimulerar ekonomin tillräckligt med att ta bort alla skatter successivt ja. så kommer vi att uppnå nirvana. Ja men precis och vi, vi, vi sänker skatterna för då friar vi mer pengar som man kan spendera som liksom drar igång ekonomin och ju bättre ekonomin är ju mer pengar kommer finnas ju, och så kommer vi liksom få ännu mer välfärd det är liksom någon, någon formel uh, och det är också så här. De, ja, men sänkta skatter uh, och mer pengar i omlopp det, Sätta att på ekonomin. Och sen så frågar du, så säger du: Ni bryr er ju bara om att sänka skatter. Och säger jag, Nej, ni bryr oss om andra saker. Som att se till att Anders Borg klipper av sin hästsvans. Ja, men typ. Det är, de är ju sjukt utseendefficiella, de Moderaterna. Men sen om vi går vidare: Vänsterpartiet, då är det, liksom det här. Där är det snarare det där klasslösa samhället. Liksom. Om, vi, om vi alla liksom på något sätt, om vi får någon sorts platt samhällshierarki, då Kommer allt bli bra uh, Folk tjänar lika mycket uh, Från var och en Efter förmåga åt var och en Efter behov Då, då kommer alla bli så, alla, det kommer bli så jävla gött uh, Visst kommer det bli det Ja, det kommer bli gött och solidariskt. Ja, jag menar så sådär... Du kommer folk... älska dina grannar som du tidigare hatade. Ja, men precis. grannarna kommer inte ni... ha mer pengar. De har lika mycket pengar. Ja, och om, man är, om man är li, precis likadan som någon då kan man ju inte ogilla den. Och, det är liksom du och jag. Vi är ju likadana. Och är lika snygg fru och får ligga precis lika mycket med sin fru som du får. Vi, det, det är också en viktig poäng. Alltså Vänsterpartiet... Nu kommer de de säkert säga att ja, vi, vi har faktiskt fler frågor i Vänsterpartiet. Vi... vi Eh välspillt har ju säger inte att de har fler frågor. <skraterna> så men då går vi vidare. Kristdemokraterna. De, har ju, de, har ju tydlig, de är ju också tydliga. Kristna värderingar är ju viktigt Allt kommer lösa sig genom kristna värderingar. Nu vet du själv du och jag som liksom har eh, vi var i Solna här intervju med Göran Hägglund under Alvoldsveckan förra året och då frågade de ju vad Hägglund, men vad, vad är kristna värderingar? Och han svarade så bra han var Men kristna värderingar kan vara så många olika saker. Det finns och det, det, det är bra tycker jag. Det, det kan vara olika saker. Så, så, så det du kommer fram till nu, det är alltså att vi måste rösta på kristdemokraterna. För de är det, är det enda partiet som verkligen bryr sig om olika saker. Nej, men de där bryr sig är... om. Ursäkta, så kristna värderingar I och sig så är kristna värderingar ganska brett. Där, där har du något, du är något på spåren Men det är ja. inte det som är min poäng Men det var en intressant delpoäng kanske uh, Och så har vi Folkpartiet som Okej, okay, i teorin så är det ett Liberalt parti Nu, nu vet ju alla att liksom ja, så här, FRA, IB, som vissa FPR Så kanske det finns vissa motsättningar Det är ju inte ren liberalism i alla fall Det är någon sorts kvasi-liberalism Eller så här, mellanting mellan socialism och liberalism Ja, men uh, det är nog Många som håller med om det Men, mm. men Liberalism, om vi låtsade att de hade varit det Då liksom då hade det varit Allt är fritt, då blir det blir så bra Vad kan vara dåligt med frihet Lukas? Med flyget Med, med frihet, flyget, flyget frihet. Är... Du ska sluta bejaka din inre Miljöpartist, vad, vad, vad, vad är dåligt Med frihet? Det finns inget dåligt med frihet Nej, Precis, och därför är Det är en liksom, bra utgångspunkt Allt kommer att sig, bara bli fria liksom, Din fru kommer bli snyggare dina barn kommer prestera bättre i skolan. Grannen kommer att bli snällare. Ja, men precis. Det är, det är lite symptomatiskt för de här ideologierna. Ja, alltså, det kommer sluta regna. Ja men alltså, Om, om liksom miljön blir bättre, då kommer din fru bli snuggare, tycker jag, MP. Uh, och Folkpartiet tror samma om man blir frihet. Sen har vi, okay, nu, nu, nu har jag två partier kvar här i Vikingspartierna. Då är det först Centerpartiet. och det är helt omöjligt att veta vad de står för. Så De går ju lite emot det här. Istället för att ha en fråga så har de ingen fråga. är Så de är, de är det är undan... Centerpartiet som man ska rösta på. <laughs> för Centerpartiet är det bända som inte tycker någonting. Nej, nej, men Och då är, kan man vara mer säker på att de kommer att bry sig om flera frågor eftersom de inte bryr sig om någon fråga särskilt mycket alls. Det är intressant. Eller så ser man bara som undantaget som bekräftar regeln. Och sen har vi också sossarna. Och de, de, har ju, de lever ju på Uh, de lever faktiskt inte på en fråga. Eller det beror på hur man tolkar ordet en fråga. De är ju liksom det traditionellt sett statsbärande partiet. Men nu så är det deras enda fråga kanske. I och för sig, de har de nog en fråga som är deras enda. Det är att vi är lite till vänster om Moderaterna. Liksom, så det är som Moderaterna. För att deras fråga är bara lite till vänster om Moderaterna. Liksom. Moderaterna bara. Vi mycket jag, de tror att, så... jag tror inte riktigt att de skulle beskriva det så är som det. Jag tror snarare att de skulle säga att vi är som Moderaterna fast med solidaritet ja, Du tror trodde, trodde att de skulle säga att de är till vänster, och moderaterna De bara, vi är exakt som moderaterna fast solidaritet Och då frågar alla, bara solidaritet är inte den där klubben på Södermalm Och då säger de, ja ah, precis det, Vi hänger där det, Vi hänger på solidaritet på Södermalm Nej, men, Och sen så, om vi ska ta ett till exempel alltså, Piratpartierna de tror ju på känns somaliska. känns det tillräckligt många Ja precis, nu, nu två snabba Piratpartiet de tror ju på de här skörövarna eh, Utanför Somalia Och FI tror ju att eh, De tror att patriarkat ska, patriarkatet Ska bort och då blir din fru uh, Ja just det Du förstår lite vad min poäng är Alltså människor som engagerar sig I politiska partier Det är de som är mest säkra På sin hel galna linje Uh, Medan vi andra vanliga, smarta människor uh, tvivlar, vi frågasätter, vi värderar, vad är bäst, A eller B, upp eller ner, höger eller vänster, fram eller bak, in eller ut, så säger de här, sänkta skatter, eller kanske, kristna värderingar, eller lite till vänster om Moderaterna, <laughs> du, du hör hur problematiskt det blir, uh, och... Så blir det ju, det är ju populismens fel Vi lever i en demokrati med galna politiker Som utgår från en sorts sanning Men det, jag håller inte med alls Det som jag håller med om Det är att det är så de marknadsför sig själva Alltså om man ska vara lite seriös I det här oseriösa jävla mediet Så känns det som att du... Har du, har det du just... varit oseriös i det här Låt mediet? Det alls. <laughs> äh, Nej, på på på. Det är alls Jag tänkte bara att du har varit oseriös Jag skulle jag är aldrig någonsin seriös. vara oseriös så kan man ju säga att jag tror att det finns många politiker med ambitionen om att förändra och med breda agendor och mycket tyckande i många olika frågor om det nu är det som är någon slags jävla kvalitetsstämpel men att när man ska nå ut till den gråa, korkade folkmassan där folk är ungefär 30% lika intellektuella som hälften av din ena järnhalva, Simon. Eh, Tack, jag tror det var. I Melin. Ja, eh, men det är det, det där, där sämmer inte. Men det eh, Så, <laughs> <laughs> eh, så, Då var, var jag någonstans. Jo, just det. Då, då, då måste man fokusera sig på en fråga, för man har ett varken intresse eller någon annan typ av stimulans För att kunna gå in I mer frågor än en Vissa <laughs> och, och <laughs> Ja Det är ju jag... en, en naiv Tanke du framför här Men det, det, det, är, det, är, en, det är En möjlig, det är en möjlig liksom, Förklaring Det är, möjlig, det är, det är fullt fulltänkbart mm. uh, Men i alla fall det här Att de fokuserar på Ett problem Det är ju ett problem uh, vi lever i en demokrati där folket är korkade Så därför måste man ha den här linjen Du har ju lite rätt emot att säga att det är för att folk eh, Gemene svensk, gemene man Gemene kvinna eh, om man lite Är korkade det, det här är problemet på. med demokratin Uh, jag, jag, innan du säger inligen ska jag bara säga Min lösning är ju att vi inför en diktatur mm, Äntligen kommer du till poängen Det tog dig i kvart Längre än vad jag hade hoppats Ja men jag vill ändå att folk ja, ja, men Man kan inte att ha snabba poänger du, Vi i det äldre gardet liksom, Gillar att ut på saker Och sen kände jag att det är ju valår Så då måste ju folk få veta vad alla partier står för mm, och du, Så nu har du kört En, en, en genomgående ett genomgående av samtliga partiers Egentliga partiprogram Och går vi fram till den enda logiska slutsatsen Som alla vi elitistiska Supersmarta individer redan har vetat Under hela årtiondet Vi måste lösa problemen Med en, in, införa en Diktatur Ja Tack för oss Tack. Vi älskar er Nej Jag gör Kära damer Och herrar Och alla mitt emellan Så börjar den här podcasten lida Mot sitt slut Eller hur mm. Lukas? Det, det stämmer det stämmer, det stämmer. Uh, som vi, vi hade en utläggning innan Mamma och pappa uh, Om ni vill så kan ni få säga några uppskattande kommentarer Om det här det är, Helt upp till er uh, Men Det bästa mamma och pappa är nästan ifall ni, Om ni nu får före Lyssna på det här Så Låt mig inte veta det Utan, utan låtsas som ingenting Du var den linjen Att mina de, de eventuella felsteg Som jag gör i den här podcasten Att ni kan ignorera dem Och ändå tycka om mig Fint, Och alla ni i vår omgivning som är små irriterade På oss, som vi tog upp i början också <laughs> um, Vi vet att Det är jävligt narcistiskt att ha en podcast det är, Ni behöver inte säga det och vi älskar er, i alla fall. Mycket riktigt. Ja, det är en sammodifikation. Man kan inte säga så. Det, det kan ju misstolkas. Alltså, vi, det finns säkert vissa av er som vi inte älskar. Och alla någon som kommer kunna älska. Och alla ni som trakasserar oss. Haters gonna hate, motherfuckers. Yes. Uh, haters gonna hate. Uh, vi kommer kanske tillbaka med en ny podcast någon gång. Vad tror du, Lucas? Det Vi får se. Kanske det jävla, Vi har en exponentiell matematisk funktion Som räknar ut hur ofta det ofta kommer att ske Vi får se om den efterföljs Ja, jag hoppas inte det, för du, du har typ blivit trevligare, även om du sa att du har blivit tjockare. kan kanske... <laughs> alltså, jag är ju faktiskt inte tjock, jag måste bara säga det till lyssnare. Liksom. Jag, jag, jag, jag vill att du ska förstå att det här var någonting som jag sa för att stärka Simons poänger, för de är så svaga i sig, i sig själva. Så då var jag tvungen att säga en sån sak. Jag är inte tjock, jag är en väldigt vacker, <laughs> och trevlig människa med många goda kvaliteter. Eh, om ni är inte mer intresserade Så finns det på match.com och Badoo Tack Haters gonna hate Motherfuckers YOLO Swag att det här har blivit konkurrens om att få plocka upp Slatarsberg. Är Haters du som ska